Zalde hondan hori, eh, ondo torriek, eh, gaurkoa izingo da mai ingurubet, eh, turistifikasiaren kontrako tresnak eta borrokak, leiturikoa. Eh, mai ingurua izatez aparte, azerte txibista sindikatutik ere aurkestuen dugu eh, pesuturistikoen kontrako gida, bai, eta aldi berean, mai ingurua egiten dugu bebai, ausokideak eta inguruko jenta bebai, kontestuan jartzeko. Etxibitzaren problematikaren beste horpegi eta ezperzio bat da turistikoaren gaia, bai? Hor e, duen, esan dudan bezala, maien gurua esataz aparte, gida ere orkestuen dugu, eta maien ingurunetara ekarri ditugu, ba, e, hainbat eragile kolektibo edo agente, ba, horretan e, da bizena burrokan eta diferente ekimenak egiten. Bai, guk orkestuen dugu, E, gida, bai, saheretxe gaur dela, beraien gidatik oinartutako gida bat da, bai? Eta, bueno, e, bai egia datu estifikazioaren kontrako borrokaren esperientzia eta perspektiba dezberdinak landu nahi ditugula e, ez bakarrik gure perspektibati, bai zik eta beste iniburu edo ere moetan lan txendiren bezala ere esagutseko eta haretarako arkoztuko arkustu, dizkizu behar etorri direnak Hemen nire eskomandago dago Estonba, gida eta paiso turistikoen aspektu juridikoan e, aditua, e, ondoren dago e, aldatik e, iparalde ipar Euskal Herriko esperientzia ta borrokaren inguruan berain esperientziak eta ekintza kontatuko dizkigunak. Ondoren zaretze, zaretzekoak, Donostiako Groza sindikatua, bertako esperientzia ta borroka eta bukaeran Google Auset, Aset etxe bita sindikatua, e, auzu hauetako sindikatua. Bera, astalo bero bat bera hilenengo, torta gaitik eta baina, Gondor Torrizarie. E, Bi galdera zozatuta egongo dire bat aurkezpen gisa eta gaian sartxeko, eta horrengoan ja gaian inguruan gaizea atzagoa, bai? ondoren hitxera txikitxo bat egingo dugu Gondor E, ondoren ekarpenak eta galderak eta jaguka eran da infopoint batan bezala infogune bat eta luntz txikitxo bat ere, bale? Orduen azteko, lehen galdera izango da, bai azet e, e, zaretxe eta aldarentzat, txat e, apurtzeu eta orkesteko zuen burua, zuen kolektiboa eta ze irakurketa egiten du zuen turistifikazioaren inguruan, bai? Azik, igual aztera e, torri direnak zaretxe alda eta agero azet, bale? Zaretxe, haure. Bueno, Kaixo. Eh, nire izena Noa da eta bueno, gaur eh Saretseren hitzenean etorri naiz eh, Bilbora, bueno, pues, Etxe Bizitza Turistikoen aurkako kanpainari buruz hitz eh, eta gure esperientzia kontatzera. Ta bueno, eh asteko edo gure burua aurkezteko eh satea Saretsa dela 2016an sortzen den ekimen bat. E, donostiako gros auzoan, e, historikoki klaseko auzo bat izandakoa baina, bueno, azken urteetan e, eraldaketa nahiko nabarmen bat bizi izan duena. Eta, bueno bi e, mila amasei garren urtean e, testu inguru jakin batean sortu zen e, donostia kapital kultural gisa izendatua izan zen edo kultura e, kapital lesaten dugun bezala eta kortxoenea groseko gazte txemitikoa eraitxi di zen eta bueno hor e, ikusten hasiziren e, bai gros hau zoan eta bai ta alde zarrean bezala ba e, E, e, prozesu gentrifikatzaile, e, e, bueno, lehenetarikoak, ez? Eta orduan bueno, hor e, sortzen da pixkaat etxe sare moduko bat, eta 2008 garren urtean, e, inflexio puntu batean bat ematen da, nun e, azora funtsputrea sartzen den auzoan eta egroseko auzoan, eta nola baiteko bultzada bat izan zen e, saretxe bueno, sindikatu bezala formartzeko. Gaur egun e, gure jarduna gehien batoi narritzen da e, aholkularitza lanetan, e, hainbat e, kampaña aurrera eramaten, hau e, e, e, turistikoen aurkako kanpaina bezela, ziantzen aurkako, oza, ziantzak e, borrokatzeko kanpaina bezela. Eta, bueno, egunerokotasunean aurkitzen ditugun hauziak izaten dira ziantzen e, lapurketak edo e, jabe, e, abuzuzko jarreak ukitza fiantzen inguruan etxegabe ez ikuszezinak, e, etxebizitzetan balintzatxarrak izatea funtsputren erruz, jabetza vertikala nabarmenak eta bueno, eh e, hau da testu inguru edo argazki orokor bat e, gros auzoarena. Orduan, e, zentzonetan, turistifikaziaren inguruko irakurketa edo egitaldera lehenengo datu batzuk eman e, e, nahiko genituzke, eta pixkiakokatzeko, e, groseko errenta maila bat azu estekoa hilabetean da mila zazpiron da berrogi eta malau eurokoa. Alokairun berkeenak e, lehenengo iruak, e, dira gela bat mila, mila euroan, e, bi gela mila egun, e, hogeita maos metrokarratuko etxe bizitza kapkitzan ditugu prezioietan. Beraz, e, soldataren euneko iruro gehiago eskaini behar zaio alokairuari e, bakarrik bizi baldin bazara, eta partekatzen bueno, baldin badezu, soldataren euneko hogeita marra. E, alokairu eskain zagrozen, e, da, berrogeita mairu etxe e, gutxi gora berakoa, hau abenduan e, ikusi genuen, Eta etxe bizitza turistikoaren eskaintza bimila eta ogeitabigarren urtean da berreunda laure goita maostekoa. Prezia gaueko berreunda iru. Ogeitan barregunetan 6 mila laure goita eurokoa. Eta, bueno, 6 mila laure goita eurokoa irabaziak. E, eta, bueno, azken datu esan goratxoa, e, Donostin, 5 mila bostunda ogeitabi etxe eutx antzeman ziren aritik irirakoen e, ikerketaren arabera eta bat grosen. E, hortaz eh konputo totala hartuta 600 etxe bizitza huts egongo litatezke grosen, hoien horien 150a etxe bizitza turistiko izanik. Beraz, e, uste dugu etxe bizitza falta ez dela bere horretan arazo arazo bat, baizik eta jabetza pribatuaren erabilpenan kokatzen dugu e, afera edo eh heldu bueno, beharreko Gai bezala. Eta, bueno, bestela esan da, turistifikazia ulertzen dugu e, kapitalaren e, beste mekanismo gisa e, txebizitzaren merkantzia reproduzitzeko e, eta ondorio duzena dituena auzotarren e, bizitzetan e, espaziaren erabilpenean e, eta ondorioz e, txebizitzaren espekulaziora eramaten duena. Hortaz, uste dugu, e, merkatuan parte hartzen duten e, agentek, immobiliariek, errentariek, funtsputrek, kapitala metatzera e, juten direla, e, elburu, elburu hori izanik e, etxe bizitza, e, bizitzeko beharrezkoa den ondasun, ondasun hori, e, bueno, beren mesedetan erabiltze, erabiltzera begira. Ezakit, nola, noan denboraz? Bueno, jarraituko apurbat eta listo. E, hortaz, e, uste dugu turistikaz euren hau zian e, txebizitzak edo txebizaren espekulaziak e, e, zentraltasuna hundia bere ganatzen duela. E, Bueno, e, auzotarrak, e, sare sozial eta e, babe sozialak e, apurtzera edo euren e, gertuko sare sozialak, sozialetatik aldentzera eramaten, eramaten duelarik eta estrateg, oso estrategikoa ikusten dugu e, klase birkomposizio bat bultzatzea planteamendu bezala gure interesak defendatualizateko e, inork ez dituelako E, inork ezituelako dezendatuko, eta, eta zentzu honetan arazoa ez dela etxe bizitzaren prezioa hori ere badela arazo bat, baina gakoa izan behar duela etxe e, preziorik edo bueno, e, desmerkantilizazio bateruntz borrokatzea, eta, eta eta uzokideak horren alde kontzientziaan eta... Eta horren alde borrokatu daitezen e, bultzatzea. Arratxalde hon, e, boni honi bai honatik eldu naiz. E, alda mugimendukoa, hainize butron dut izena. E, bo, haipatuko da utzuet pixkat aldak e, nolako lanadara mani Euskal herrian. Saatuko e, nahi zemeiki egiten. <laughs> E, eta laburki egitea astapenean. Jo justu yakinen sazuen alda mugimendu berria da. Oren dela 3 urte ederdi sortutako elkartea da. Eh, oren dela 3 urte ederdi sortu ginerari 15 bat kide ginen eta gaur egun 800 kide bakira. Eh, 800 kide gira eta baitugu 500 bat laguntzaile egunerokoan ari direnak aldaren baitan lanean eta ekimenean. E, alda sortu zelarik sortu ginen e, konstatazio batekin e, zen auzo herrikoietan bagerta gehiago eskuin muturra gora egiten ari zela e, jende asko isolaturik bizi zela, e, Elkarren arteko bizia edo elkar bizitza e, gerotan mugatuagoa zela jenen artean. Eta, ikusten genuen behar bat, ba, oso horietan e, borrokarako edo kolektiboki edo elkarrekin e, aritzeko, edo, ba, tresnak ematea. Orduan, ideia horrekin sortu ginen, eta nahi genuen hazen e, community organizing teoria e, Iparra Euskal Herriko, eta enberetziki baionako, ze baionan sortu ginen, astapenean. Marinako auzo herrikoietan zabaldu eta e, ba, erakustea fatalismoa etzela e, bide bat eta horri aurre egiten alditzaiola herritar e, bezala antolatuz eta herritar bezala antolatuz egoerak aldatzen aldiz ari zirela. Aldiz, aldiz, Hortarako egin denuena zen inkesta bat egin genuen auzo guztietan, auzo herrikoi guztietan, Baionako auzo herrikoietan. Eta, egin nituen inkesta kualitatiboak eta kuantitatiboak. E, kualitatiboetan, zba, ba, identifertu genituen jende batzuk, e, elkarri, bere ekin elkarrizketak egin, eta kuantitatiboetan e, jende edo norren ikustere joan ginen, auzoetan, zuetan, etxe, etxez-etxe, bo, konfinamenduak ginen, oruan ezin genuen asko egin, egin genuen gehien bat, e, ba, etxe bizitzen, azpietan, jendeak egindekin itzegin, inkestak egin, E, merkatuetara joan eta bartabar. Sedea zen horrekin zen e, identifikatzea borrokak eta arazoak auzoan, eta horrekin behin identifikatuta borrokak eramatea eta bereziki e, garaipenak lortzea. Erakusteko fatalismoa zela bidea, eta kolektiboki dohelgarrekin bala e, aukera e, e, e, segitzeko edo lan egiteko edo gauzak e, aldatzeko, Eta e, bereziki zen ba, nolabait, baiit e, boz gabekoi boza edo hitzaen ematea, ez hori e, zen xeea. E, inkesta hori atera genuela, egin genolarik e, nahiko nabarmen e, atera zen arazo bat zen etxebizitzarena.i Iparo Euskal herrian ez da arazo berria etxebizitzaren espekulazioarena, Baina, hor, eh auzo herrikoiak ukitzen ari ziren. Erabaitu 2 bi, erdien 2, bigarren etxebizitzak, bereziki bigarren etxebizitzak, ari ziren sortzen auzo herrikoietan eta jende bat kanporatua izaten ari zen bere etxetatik, erdien 2 moduko etxebizitzak sortzeko edo bigarren etxeak. Eh hori ikusirik e, Bentsatu genuen, buf, hori e, balin bada, e, erritar sume jakinez alokten kokatzearen, eh? E, Ipar Euskal Herria irure hon mila biztanleko zonalde bada, hiru herrialde daude, lapurdi, basenafarroa eta zuberoa. E, em, hortan daude euntagoita lau mila etxe bizitza eta e, horietatik e, berrogoita bi mila daude e, alokairuan urte osoan alokatotak. Alokairuan dauden etxedizitza horiek, e, argi da guk bon, ikusi dugunaren barabera, zen da gehienetan e, erosteko almenik ez duten jendeak, ordan jende sumeak, e, ikasleak, haksoldata e, ba, e, pala daukatenak, eta e, guk ekusten, egin, egiten genuen irakurketa zen, hu, Aztamari madira, Austu erriko eta bereziki alokatuak diren etxe bizitzak urte osorako e, etxe turistikoak egiten, erran nahi du e, Iparo Euskal Herriko errit, biztanleria oso bat, kanporatua izanen dela, beraien auzoetatik zuetatik, beraien Iparra e, Euskal Herritik, kanpora joa iteko. zen, Echebizaren prezioak eta alokairu prezioak askorentzat e, eskura izinak ziren, turistifikazioaren e, eraginez. Horik usirik erabaki genuen diagnostiko orokor bat egitea, horuan e, mandizuet datu batzuk, e, bo, man goizkizuet datu batzuk, <laughs> Orduan, e, zer da turistifikazioak, turistifikazioak eragiten duena da bigarren etxe bizitzak, turistifikazioak e, sortzen duena da e, elokairuen emendatzea, e, turistifikazioak e, suposatzen duena, ordan gure zonaldean oa ila e, lortu da e, neur, neurri bat jartzea, da e, Airbnb bezalako motako etxe bizien areagotzea. Eta gu e, hori ikusirik ez genuen beste bide batek ikusten ezberdin ez batzen e, ba, ba, e, proposamen zehatzak egitea, borrokatzea proposamen horiek e, gauzatu izateko eta e, atera bide bate batean ez. Hori da horuan E, sortu errandut lehen, sortu ginelea, e, erritar e, au, auzo zo herrikoietako defentsarako e, elkarte bezala, orduz geroztik, bat gira beti ere e, auzo zo herrikoietako defentsarako E, elkartea, baina gehitu diogu alokatzailean defensarako elkartea. Nolabait aldak duen bere zitazuna da, lehen aldia zen Ipar Euskal Herrian, nolabait e, kasuen edo foko bat emaiten zitzaiola alokatzaileen egoerari eta e, eta horrek ba horrek du eman emandio indarra aldari hasieran e, eta bereziki e, txebizitza turistikoak edo bigarren egoitzen inguruan diagnostiko osoa egin dugolarik mailgainean jarri ditugu hainbat puntu e, bereziki herbien biren erapenari begira herbien biren erapena e, ari zen gerota gehiago etxe urte osoan alokatuak diren etxe bizitzak biaten hori errandut eguk konparatu genuen tsunami baten e, bati zen e, datu bat emate arren 2017 eta goi artean eh herbienbi etxeizta turistiko, za, ez herbienbi ez dira bakarrik, e, badira beste plataforma batzuk baina etxeizitza turistikoak eh 100eko 130ez gora egin zuten ipur Euskal Herrien. E, guk zenbatu genituen gure e, be, ahalmen e, txikiekin edo mugatuekin 6.000 eta 6.000 etxibiztza turistiko, iakin ez horotara Iparoskelerrian egunta agoita lau mila etxibiztza direla, ba, asko da. E, irigunel, e, agentziak, e, irigintza agentziak eman ditu datu ofizialak horren dela 2008 batean, eta 1.000 boste unta berroetan e, kokatu zuen. 10.000 mila e, barkatu 10.000 555etan barkatu. Eh horrek erran naizuen e, gora egiten ari zela, ze guk e, gure datuak zarragoak ginituen eta eh ezbarien bat genuen ETEN hori eh bagenekien 20 epe e, e, e mila 20.000 etxe bizitza e, galduko genituela. Orduan, e, bo, hori da konstatazio bat, hori da Airbnb dena, baina ez da bakarrik hori, bada ere bigarren etxe bizitzenak, hori pauskal herrian badira e, etxe bizitzen eguneko goita bata bigarren etxeak gira. Barnean daude Airbnb, barnean zeuden datu hori kaleratu delarik e, Airbnb, Airbnb moduko etxe bizitza turistikoak. E, eta horiek, ba, datu batean matearen, urtero, e, behatziehun bat etxebizitza bigarren egoitza bilakatzen daiparra Euskal Herrian. Eta hori hortan ba, ere bigarren etxebizitza horien e, edapena eta areagotzea e, eten egin behar genela ere e, e, pentsatu genuen. Orduan, Boger da emango dituz zer nola egin dugun eta zer egin dugun. <laughs> baina hori guk identifikatu egiten dituen bi gai horiek eta eta gero e, justu erratearren gure lana ezta bakarrik horretan kokatzen etxe bizitzarena kolektiboa e, kolektiboak baditugu auzok, auzoka E, laguntza juridikoa ematen diogu e, behar dituztenentzat entzat. Iruzurrak, etxe bizitzetan gertatzen ditu zurrak, jabeek e, egiten dituztenak edo agentziak edo egizinen agentziak egiten salatzen ditugu, eta ekintzak egiten ditugu horren kontra. Eta e, eguneroko arazoak, egun arazoak dauzkaten, edo zer e, kontsumo arazoekin, edo etxe bizitzarekin, edo jabearekin, edo badugu ba talde komisiot berezitu bat, laguntzen dituenak, e, ba, banakako laguntzak ekartzen dituztenak. Justu bukatzeko erraiten dute egin genuela diagnostiko bat, baina ere proposamen zehatzak egin genituen, bigarren partean emango godizkizu denak, eta e, bost ziren horiek, eta gaur egun, ba, bost proposamen horietarik e, ba, parte bat e, lortu dugu, eta guretako garaipen handia izan da. Bueno, Arratzalde hon, ni lutsi naiz eta azeten izenean itxe egitea egokizut, egokitu zait gaur. Zango nuke azeten aurkezpena ikusita pizka bat publikoa ez dela beharrezko egia, baina bueno, ba espa da, olan labur-labur. E, azet e, Bilbo-Sarra, San Francisco, Atzuri eta Bilbo-Kalde-Sarrean lan egiten duen etxe-bizitza sindikatua da. Eta holan labur esan da, ba, egiten duguna da, e, ustez, saldu diguten individualak, individualak diren etxe bizitzaren arazoi e, erakolektiboan erantzun bat eman, gata askaren bidez. Eta beti ere ulertuta ba, etxebiitza itxe bizitza e, e, etxe aldeko borroka dala arrakala bat e, topatu duguna, ba, e, klase langile klasea berrantolatzeko gure zoetan eta komunitate politikoa eratzeko. Eba daukagu beba beste proiektu bat hasetu herri dena eta bueno, logika berdinan e, funtzionatzen duena ez, behar materialei erantzuna hemonddez, ba, bueno, komunitate politikoa hori eratzen joatea. Hori aurkezpen moduan eta esango nuke hemen gauden guztiok azeten itzaldiren batetan egon garela noizbait, hasi ke ez dut ustez alantzaskorik onganik. E, turistifikazioaren inguruan egiten dugun irakurketa e, azetetik, eta, bueno, saretzeko ideak aipatu dituen gauza, nahiko txosaiatuko nahiz ez errepikatzen, baina, bueno, oso, oso antzekoa da, ez? Argi daukagu turistifikazioa ez dela fenomeno kasual bat edo kojuntural bat, edo ematen du batzutan eguraldiari buruz, ari garrela itxe egiten, bat batean turistifikazio aldu da eta argi dago ezin dela holan e, ulertu, ez? Kapitalaren akumulazio zikloekin serikusi handia dauka eta klase ofentsioa baten barruan e, ulertu behar da. E, dugu, eh, guk kokatzen dugu e mekanismonen hasikera duela marka da batzuk margarrena markadan, bade industrializazio eta tertziarizazio prozesuak hasi direla. Eh, nolabait aldaketa paradigmatiko bat ematen da. Eta hiri modeloa aldatzen da ez, momentu horretar arte hiri modelo fordista zena, hiriak e, berak ba, enpresa eta estatuaren artean mediazio elementua zena hiria e, sujetu politiko propio izatera pasatzen daez. David Harvik hitxe e, egiten du del empresarialismo urbano. Baola baiit hiria bera enpresa bilakatzen da hiri neoliberala sortzen da, eta e, ba, azten dira sortzen e, marka ziudad direlako guztiak, ba, bakoitzak bere, bere marka sortzen zer lortu behar dute iriek kapital e, internasionala erakarri behar dute, haien e, e, kapitala metatzeko eta etekinak ateratzeko eta horretarako estrategia desberdin asko e, diseinatzen dituzte. Mekanismo eta estrategia hiena ortean turistifikazioa dago, askotan eskutik doana, gentrifikazio prozesuekin. Beraz, e, turistifikazio irien merkantilizazio eta berbalorizaziorako prozesua da, eta e, jabetza pribatu kapitalistaren edatzea dugu helburu. E, turismoa etekin handiko negozioa da kapitalarentzat eta guri saltzen digutena da guztiz kontrakoa, ez? Ba, gure lurrak birbalorizatzeko, gure kultura esagutzera emateko, enplegua sortzeko, eta abar, ba, e, balio duen mekanismo bat. Hau, e, ze forma hartzen du Bilbon? E, bilbon bai ikusten dira, bi, bi forma nagusi, gero zentratuko gara gehiago, guk lan egiten dugu nausoetan hartzen duen forman, baina, bueno, e, astertualko az, e, genuke de bai, zorro zaurren hartzen ari den forma, ez? Eta ustuko herri beran, mega infrastruktura erraldoi bai bat implantatu, eta bertako, ba, bizi eredua, geografia, ekonomia eta biztanleak guztiz aldatu. Gure eramaten duen prozesua da poliki-poliki ba, bueno, eta emekia heltzen den batez, baina azkenean guk arlo dezberdinetan ikusten dugu, ba, langilloen bizitzetan begibistakoak diren ondorioak prozesu honetan. Alde batetik argita garbi lan arloan, ba, industria turistikora lotutako lanak, ez? prekarioak direnak, temporalak, beinbeinekoak eta abar, Bestalde, ba, paisaian eta e, ekonomian e, guzti zaldaketak, hau da, dendeen monokultiboa, multinazionalak, frankiziak, edo ba, holako denda eta tabernak, izan daitezkenak berdinak, hemen edo Bruselasen, nola baiz globalizazioaren paisaia horretan, e, berdin duena, non egon kafe bat hartzen bilboko alde sarrean, edo Nova Yorken. Eta, honek dakarrena, e, zaritzeko keideak hitz egin du, ez? E, askotan da, baigual e, ikusten ez dena, baina hori komunitate horregen galera, harremanen galera, konfiantza galera, eta ez da bakarrik e, perfil sozioekonomiko bestelako bat erakartzen duela eta guzti zaldatzen dela demografia, baizik eta hausoki e, den arteko harremanak eta komunitatea bera e, galtzen doala. Ez? Eta gainera geratzen den kultura oasi hoiek, Biurtzen dituzte, folklorizatzen dituzte eta merkantzia ere saltzen dute eta souvenir moduan gure gure kultura propia eta gure elementuak eta gure identitateak salgai jartzen dituzte. Bestalde, egongo litzateke argi dago, ba, guzti hau kontrolean eukitzeko, kontrola eta errepresioaren igoera, Bilbon oso argi ikusten da, badibidez, e, duela gutxi manteroek jasotzusten erasoak, e, kasualitatez edo ez, gabarra etorrela eta Bilbo beteko zela jendez, edo turra pasatu baino bi egun lehenago poliziak egiten dituen miaketak eta garriketak, eta bares. Eta bueno, gero ondorioak ditu be bebai, ba, noski, etxe bizitzaren arloan, gero bigarren puntuan gehiago, garatutako duana, baina bueno, danoak ezagutzen ditugunak, ez? belokairuaren eta etxe bizitzen presioen igoera eta honek dakarren ba gure auzoki den e, alde egin behar izatea. Vale, eh un azken txanda len fasenetarako, eh Arlo juridikoan, bueno, galdera da, arlo juridikotik zeerakurketak egiten duzun turistifikazioaren inguruan, turisti, turiste biretutako etxebitxaren inguruan eta aportzubele, agaz aportzubele loture eginda, bai? Bueno, eh, ez espero txapako juridiko bat, bai, hori ez dute egingo. Eh, u, dut, gero gero sakondugo dut gehiago, baina uste dut, E, eremu hauetan, etxe aldeko borrokan, eta sorionez, e, ez azetenez, zaretxenez, bueno, beste etxe bizitzaz indikatuetan, etaio beste eremu batzuetan ematen zaion, e, garrantzia ematen eremu juridikoari. Eta guztetut hori dela, lehenengo gauza e, buruan sartu behar legeak ez daude eginda e, guretzako, eta legeak ez daude eginda etxe bizitzazko bidea bermatzeko. Orduan, nortik abiatuta gainontzeko guztia, ez? Nik grosekoan naiz eta saretseko kideak azalduen bezala, nik biziz handut. Hauzuaren e, transformazio hori eta nola pasa den tailer txikiak izatetik, eta eta bueno, pues bizilaguna bere taierra irekitzera zi joan e, psh, kotxeak ezatzeko edo anzeitunera eta bak, eta nola gaur egun geros eta marka handiagoak dauden eta guztiak izabertu diren. Orduan nik uste dut behar horretatik edo kontzintzia horretatik abiatuta azkenean, E, zuzenbidearen ere asko aldatzen dela, e, etxe-bizitarik aia ereltzeko orduan, eta horrek ere bihurtzen gaitu gutako edo honor zuzenbidean espezialista, bai, orduan, ez du zertan abokatu batek esan. Denaden uste du refleksio batzuk mai gainean jarri bardirela zuzenbidetik, eta lehenengoa da zer da eskubide bat. Eskubide bat da teorikoki, edo izan izanbarko luke, behar bat asetzeko berme bat eta beharra zari gerala, hemen dago lehenengo, lehenengo kontra esana. Zer da beharra? E, jabetza pribatua ez? etxebizitzak jabetza pribatu bezala negoziorako e, erabiltzeko beharra, eta hortik eskubidea hori egin alizateko, edo pertsonak, pertsonak gisa bere burua garatu alizateko, nunloekin eta bizi eta bere intimidadea garatzeko beharra, Eta ondorioz eskubidea. Estabaida terminoietan jartzen balin badugu, uste dut oso evidentea dela. Eta uste dut askotan egiten dugula hortan. Jotzen jo, dugulako edo, estabaida askotan eramate dugulako legalitatearen eremura. Eta legalitatearen eremua da reflejo bat. Jendartearen reflejo bat, ez? Eee... Epatu dira hemen, ez? Komunidadea. komunidadeak desagertzen dira. Norbanakoa isolatuta, ez da pertsona. Pertsonak bere burua garatu alizateko komunidade bat behar du, kolektibo bat behar du. Eta kolektibo hori desagertzen baldin bada, ez gara pertsonak. Hain larria da asuntoa, horretara despersonalitzatzen, ari ari ez? Eta ez eta behar da horrean bar dugu, orduan turistifikazioa azkenean da, honetan guztian, Beste urratz bat, edo beste espresio bat, ezt. E, diguste dute Euskal Herrian, zehazki azki, ba, bere laro egarren amarkadatik gaurren, eman zen, desindustrializazioaren ondorioz, azkenean, kapitalismoak bere burua garatu barri zantzuen, espekulazio eta finanziazioaren bitartez, eta turistifikazioa da ondorio bat. Gaur egun, hainbat e, ba, elementu daude, eta hainbat datu daude, E, nun, nazio artean adibidez, erresuma batuan, e, Errusian eta ez dakindu gehiago, baina, e, oda, diru aduen jendearen zat, angelutik zarautzera dijoan, kostaldeko etxe bizitzak, inversio produkto bezala, saltzen dira. Eta momentu honetan donostian, badaude kasuak, nun, e, antiguoko hau zuan adibidez, etxe pilo bat, utxik daude, eta jabiak dira, erruziarruz. Errusia gabera, txak. Orduan, hori da dagoen e, kontua, ez? Orduan, ikuspegit juridikotik egoera honen aurrean, legeak zer dion, legea ez da ez da neutroa, legea ez da gauza aseptiko bat, legea da, jendartean dagoen kontraesan eta talka baten reflejoa esan dudan bezala. Eta momentu honetan, boterea remana evidentea da, ez dago lagure alde. Orduan legeak evidentea da babestuko dituela momentu honetan klase financiziero horren interes guztiak. Espekulazio horren interes guztiak, azkenak klase kapitalizaren interesak ez. Eta horregatik uste dut eztabaida ere beste ere mu batzuetara era eta gure buruari ere trampak egiten dizkegula legera baldin badaz. Horrek ez du esan nahi eskubideak ez daudenik eta ez ditugunik erabili behar, eta beharretan ikuste dut inteligenteak izan bar dugula ditugun tresnak erabiltzen. E, e, jakiteko, ez? Baino... klaro, ja, konkretura, ez? Estatu Espainolean espainiar konstituzioak eta hortik eratortzen den guztiak, bai, bai, pertsonaren naskatasunatu, intasuna eta barkiza eskubide bezala e, finkatze ditu. Baino funtsezko eskubide bezala, funtsezkoa da jabetza pribatua. Eta une honetan, etxe bizitza jabetza pribatua den einean, ahalbidetzen da dinamika guzti guztioiek egitea. Eta ez da kristolako iraulta, baino bai, pauso importantea dela adibidez etxe bizitzaren desmerkantilazioa. Hau da, beste logika batzuetan funtzionatzea. Zergatik, oinarrizko behar, behar bat dagoelako pertsonarentzat. Bai, orduan nik pizkara refleksio hori gijarri nahi nuen, ze etengabe ikuspegi legaletik, Biberatzea eztabai da hau, eraman gaitzake nolabaiteko kale, kale itxu batetara. Tra, er, Eremu tranpati batetan jolasten ari gero lan, legea erabiltzen ari geralako, legea ez dagoenean eraikia momentu honetan eta artikulatua guk behar ditugun hoiek e, asetzera. Eta beste logika batzuetatik ekin bar hau gorri. Eta logika hoietatik, eraiki bar duguna da, legeri posible bat. Gero ez da baiatuko guzu, zenbidea den, ez den, bai, bueno, baino bai, arautu bar duguna edo araudi bat behar duguna da gure beharroiek azuko duen hori asetzeko, ez? Claro, gero ere, or, be, beste, beste refleksio bat, egoerau turistifikazioarekin, espekulazioarekin, azkenean badago regulazio falta bat, ez? Ez askotan hor terreno utx bat egonda eta horrek albidetu du egoerau. Ezkenik uste dut azkenean, regulazio faltak erabaki bat da. Ez erregulatzea da erabaki bat. Merkatu libreari erabateko askatasuna usteko. Eta regulatu denean, Donostia nadioz gertatu zen. Udal ordenantza aldatu zen, etxabizitza turistikoak lehenengo pisutik gora irekializateko. O kasuali da, Donostiako udaletxeko idazkariak bi etxabizitza ditu laugarren pisu batetan, Eta, o oh, kasualidad, biak etxe bizitzat turistiko dira. Pues bai, horrakoak ba, gertatzen dira, ez? Orduan duan hori, e, regulazioa behar da, bueno, haian ez da irten bibea, baino nik uste du regulatu ardela, baino refleksioietatik esan duan guzti horretatik, erantzun bar duguna da regulatu zertarako, regulatu norentzako, eta bereziki regulatu nork. ez da berdina, klase kapitalistak regulatzea edo guk regulatzea. Orduan, ni hori, gonbidatzea beste ikuspegi horretatik ikustera. Horregatik diot, gu gutako guztiak izango gaitasrela zuzen bidean aditu, gure beharretatik abiatutako araudi batera ekitzen hasmatu bar dagoelako. Eta horretarako hemen antolatuta dagoen jendea sindikatuak dira tresna. Bai, eskerrik asko. Da. Da. E, bigarren zatia izango da e, kolektibo bako zen Tresna, Borrokak, bai, e, zentratuaguak, galderak. E, hasiko gara zarratxerekin e, nola sortzen da txeviltza turistikoen kontrako gida, garatzeko beharrori, e, zer erabilera eman diozuen, eta gero e, Borroka politiko bezala Tresna hori hartuta, e, zer diozuen horrein inguruan, bai? Vale. E, bueno, e, gida sorteko beharra sortzen da, e, pixkeat lehen aipatu duden hildotik eta hemen kideek aipatu dutenaren haren hildotik. E, turistifikazio prozesu baten testu inguruan, e, gure auzoan zoan e, realitate hori geroz eta gehiago ikusten den testu inguruan, e, isilpeko kaleratzeak ematen direnean, eh komunitatea e, komunitatearen galera edo, edo ba, e, sare sozial edo eh harreman batzuk ba e, apurtzen diren desten guruan e, bueno, e, ikusi genuen eta haratzek e, esan duen bezala E, tresnak egure alde e, erabiltzeko aukera dagoela eta bueno eh e, erantzun behar zaio sindikatuak berak dituen helburuei e, direla gutxi gora bera hiru helburu nagusi e, lehenengoa da sindikatua bera indartzea kide berriak batzea e, funtzionala izatea eh edapena lortzea auzo mailan edo Incluso do Nastimayan, eh bigarrena da bizileaguna kantolatzea, eh bueno, jabetzea edo kontzientzia hartu dezaten ze gertatzen ari den eh auzoan, e, e, sindikatua eh zagutsera ematea auzoan bertan, e, agian auzoak e, Gerturatzea baino eh sindikatua presentegotea auzoan eh bueno ikus eh ikusgarritasuna lortzea eh irugarrena da edo guk deitzen diogu den baina Donostiako etxebizitza mugimendua izan daitekena edo e, pos, Donosti mailako e, beste beste borroko batzuk borroko batzuk bitartez saretzea, problematika antzekoa daukateen e, kidekin kideekin chaletzea, e, bueno, hiri bezala e, funtzionatzea edo, edo borrokatzea eta laugarrena da eh hondarpe edo eh auzoko komunitate politiko artikulazietza, e, tasun batetik funtzionatzea eta helburu jakin batzuekin. E, orduan, e, txebizitza turistikoen aurkako gida hau e, sortzen da helburu hauei erantzute aldera beste bi azpi helburu edo E, konkretuagoekin. Elenen kapitalari espazioa burrokatzea, eta, eta espekulazioa limitatzea, edo e, albaldin bada galaraztea guztiz, e, eta bigarrena e, bizelaguna kantolatzea. Orduan, ikusten zen, e, aukera bat bezala sindikatua bera, e, auzoan e, ikusgara ditasuna lortzea, e, Bueno, sare moduko bat osatzea auzoan zoan, e, arazoa hau arazonek e, interpelatzen zituen bizilagunen artean, e, kale, kale konkretuetan e, ordezkari moduko sujetuak, e, bueno, eskuratzea edo e, izendatzea, bueno, nola baiteko e, egoera hipotetiko bat ikusten genuen, e, ba, bueno, gida edo tres nonen bitartez. Eta pizkat horrela sortu zen e, 2022garren urtean. E, esan beharra dago ez etzela izan eguri okurritu zita egun gauza bat, eh pertsona bat etorri zen bizilagon bat etorri zen alkularitza batera eta eta bueno, e, horren horri esker eh genun eh bultzada edo gaioni eh bombo edo lanketanen inguruan Aste, bona, asteko, e, eta kampaina edo, edo gidaren baitan e, burutu genuena izan da e, aurreko ikasturte amaieran aurkeztu zen e, Ikusi zen legea e, erabilgarria izan zitekela edo e, legeak e, albidetzen zuela e, ariketa uegitea portaletan bloketan eta bueno, hasi ginen pixkat ikertzen horren inguruan dokumentazioa bilatzen, e, komunikatiboki ere lanzen, eta eta bueno, hasi lehenengo, lehenengo gida modukoak sortzen, e, portal batzuetan bilera batzuk antolatu genituen eta eta bueno, azkenan e, gida osoa e, osatu genuen eta lehenengo debeku batzuk, bueno, debeku edo, e, bai, debeku batzuk e, aurrera eramant ziren. E, ondoren gero gida aurkeztu zen esan duten bezala iazko ikasturte amaieran eta asam, bueno eh da moduko bat antolatu zen eta prozesu honen baitan eh denboran, den boran proposamen atera ziren eta hon artean pues Ba, Lientzia berririk ez ez e, suertatzea auzobetan, e, urtean ez bada erabili e, txebizitza turistiko bat lizentzia galtzea, auzoan etxebizitza hautxak identifikatzea eta zentso bat osatzea eta hau publiko egitea. E, xebizitza hoiek e, auzokide dituzten beharretara e, bideratzea. E, bueno, A guztia aurrera eraman dezaken batzorde bat du talde bat osatzea. Hauek idei batzuk dira, baina, bueno, zakit. E, Gero, prentxaurreko bat egin zen, eta eta horrekin dekalogo bat, e, eta maiatzean manifestazio bat deitu genuen. Gero, e, debekuari begira, e, nola egiten da debekua, e, simpleki esan da, e, da bizilagunek bilera bat deitzea, bozkatzea eta baina, bueno, pixkat, e, e, detaile gehiagorekin, izango e, zen lehenengo pausa bizilagunak e bilera batera deitzea, blokeko bizilagun guztiak aurretik abisatuta albaldin bada, igual bestela piskat bortitza izan daitekeelako horrela papean hau planteatzea. E, bigarrena da e lei de propria, eh bai es, eseko, e, amazazpi garren 17.12 eh artikuluan eh arabera bozkatzea eh irugarrena da akta eta erabakia registratzea eta eragoeneko etxe bizitza turistikoa baldin badago egin daitekeena da e, komunitate gastuak igotzea edo e, exigitzea honen e, aurrean antzematen genituen hainbat arrisku edo ziurgabetasun hondiarekin ibili ginen hasieran ezgonelako erabakizur e, legeak berme juridikoak eh, ematen zituenik edo eta bueno ala ere guretzat garrantzitsua zen eh, bueno eztabaida edo ariketa bera abiatzea eh bizilagunak eh, horren baitan antolatzea eta biltzea eh gaia maigainean jartzea eta, eta bueno eh, horri boeltak ematea Eh, pues, beti ere e, aurreko helburuak eh kontuan ukita, bizelagunak eh antolatzera begira eta bueno, gero juridikoki bermerik e, lortzen ez baldin bazen, ba bueno, hor beintsartgazka politiko bat mailgaineratua galtzen gelitzen da, ez? Eta pizkat kasua aipagarriak edo aipatzearren eh bueno, badaude elortu diren e, kasu batzuk edo e, debekoa e, e, eragoki batean gauzatu dena eta beste labado de, pues, bueno, debekoa gauzatu eta gero jabeak denuntziatu izana, e, beste bat e, jabe, osea, bueno, gatazka sortzea jabearekin, e, denuntzia jartzea, ikusten ari gera ez bakarrik rozen, baita donosti mailana ere, ematen ari dela orain, E, alkiler de tempora... Bueno, ez daki egia esan e, ikertzen ari gara. E, Pichu turistikoak dira, e, okarrez baldin manago, gehitamaika egunetik bera edo e, diren pichuak legaren arabera Orduan, ematen ari da alkile alokairu mota bat orain, e, gehitamaik egunetik gorako pichuekin, eta... Bueno, ikertzen gara hori e, zer den, etorri zizitegun bizelagun bat galdezka, ba ea hori jarduera ekonomiko gisa e, izendatu zitekeen edo ez, eta bueno, horrekin gabiltzere momentu honetan, e, ez dakit pixka horrela eta aurrera begira, ba, ba borroka politikorako tresna gisa ikusten dugu, e, alde bat eti bizilaguna kantolatzeko modu bat izan daitekelako, koitzak beren aurrean, eta e, ba, portatzeko gaiden horretan, e, E, sindikatua ezagutzera eramateko hau zoan eta bueno, e, replikak edo saretze modukoak emateko donostian bertan edo e, hemen gertatu den bezala, e, bueno, gaia jorratuko duen eta pilpilean eh, mantenduko duen txare bat osatu zezanetan eh, bezala, eh, referentzi altasuna sindikatuaren zatzi egitasuna, eta, bueno, gero eh, lantxo txikiak ere pre, bueno, eh, egiteko laguntza laguntzeko preste den jendea ukitzea eta pixkat, hori da, eka, ekarren nahi genuena, gaur, eta saretzekin jaraituz gida gida dela e, azetetik ere gida hartu da azet saretzena e, oinarri bezala edo hartuta beraz horren inguruen apurtzu bet zelan trasladatu da gure osoetara bai eta abeselbururekin doaneki menorri gidarena bai ba eh bueno lehenengo eta behin esatea eh azeten bai turistifikazioa bai etxe turistikoak eta bar e, beti present egon direla ba bai irakurketetan diskurtotan edo kasuetako gatazken e, lanketan baina e, inoiz ez genuen ikusten e, gaia ba, zuzenean jorratzeko ba, e, Ez eh ez eserramentarik es ez, ez aukerarik esen sortu eh orduan eh planteatu zuenean e, Gida praktikoa ikusi genuen izan ditekela, erreminta bat e, ba, honetan e, lanean jartzeko. Eh argita garbi etxe bizitza turistikoak etxe bizitzaren problematikan e, ba beste erpin bat dira, ez? E, etxe bizitza da turismo industriak ba kolonizatu nahi duen eremu nagusia. Olane monopolio inmobiliariak eh sortzen, eh jabetzaren zentralizazioa bankuen eta fundsputren eskuetan usten, edo espekulatzaile, praktika espekulatzaileak, ba, besteen gainean gai ez. Eta ba pisu turistikoen e, adibidea da ba, oso paradigmatiko hau da, lehen Nauzoko bizilagunek ba eskaintzen zituzten pisuak, ba orain turistiko bihurtu dira, merkatutik kentzen dituzte eta horrek ba arazo desberriak sortzen dituzte, ba hemenko esagutuko ditugunak, ez? Lehen aipatu ditugun, ba bueno, dute, denek aipatu dugula, ba, komunitate galera eta hereman eta sare galera horrekin batera eh mai aujetibuan be bai etxe bizitzan argita garbi ondorioak dira, ez? eh errentagarritasun asko saltuagoa daukate aldi baterako e-alokairuek, beraz horreke e, domino efektua sortzen du, alokairuen orokorrezko oroko presioa egotzen da, etxe bizitzen presioa egotzen da, errenta sarreko e, kontratuak e, bukatzen dira, eta, ba, asko gara, ba, ies egin behar dugun hausokideak etxeetatik, bai etxe gabetxe legalen bidez, baita ere, ba bueno, eh eskutuko horiek, es Bertol Bregtek esaten zuen erailtzeko era asko daudela, ba bueno, era asko daude be bai eta bueno, ba bizirautea zure auzoan ezinezkoa denean be hori etxegabetxe bat da. Gu hasi ginenean eh pizka ikertzen eh martxan jartzeko, olan pare bat datu emango ditut nahiko adierazgarriak direnak. E, atera genituen, eta bat da, e, azkenengo urteetan, euneko, Bilbon euneko gehitamabosti godirela pizuturistikoak alde zarra izan da gehien igo direna osoa, eta beste bidatu, elkarrekin irakurrita eta bazentzu asko aukatenak Dela San Frantzisko kalea, dela hemen ezkerrean dagoen kalea, dala, pizuturistiko gehien dagoen kalea Bilbon eta etxe gabe etxe geien dagoen kalea bilbonbe bai, ez? eta bi, bi adibideak aldizerean jartzen baldin badira eta ikusten baldin bada eh, San Franziskoan ematen ari den gentrifikazio eta turistifikazio prozesua, eh, ba bueno, oso argi ikusten da, ez? Hor eh ez dakizun horrentzako eh beste aldean egin nahi dute dago tren geltoki bat, baina egin nahi dute intermodalabiaduratu handiko trenarekin eta soterratu eta horrek bueno, eh udaletxearen esanetan eh auzoak eh hurbilduko ditu urbilen dagoen hau zoa abando da, osa, hau da, hau zoak dezagerrarasiko ditu, baina baina hizkuntzan urbituko ditu osa. Eta, bueno, augustia e, osarri daukagu, baskotan igual tendentzia daukagu, edo tendentzia egoten da, ba etxaiak banan-banan-banatxera ez, baina guk osarri daukagu, ba txampon berdinaren e, aurpegi dezberdinak direla, edo e, ba gaitz berdinaren buru dezberdinak ez, alde batetik egongo litzateke, etxe bizitza pizu turistiko bihurtzen duen espekulatzailea, baina bere atzetik edo bere be, hau bermatzen duena be bai daude. Hau eh ia, hau errasten duten immobiliariak eta abantaila goraipatzen dituztenak, askotan guk ikusi ditugu eh immobiliarien esaten eh, ba hori. Izan zaitez lehenengoa pizu turistikoa jartzen zure blokean edo bueno, edo incluso ikusten dituzu eh, eh web horrietan Ja eskeintzen dizute, ba pisu hau oso ondo erosten baldin baduzu inbertitzeko pisu turistiko moduan jartzeko, ez? Gero bestalde egongo litzateke bai, eh hau guztia laguntzen, ba finantza kapitala, ba azkenean inbertsio ekonomikoen iturri materiala direnak eta auzo herrikoiak desagerraratzen dituztenak eta azkenik ba prozesu guzti hauek zabaltzen eta babesten dituzten instituzio publikoak, es? Ez? ez igual, e, galeriara begira agian ez zuzenean eh bultzatzen baina bueno atzetik inolako eh ba, mugarik edo jarri gabe ordan beine ikusita eta eginda pizka bat etxe bizitzaren gure auzoetan e, etxe bizitza turistikoen inguruko hausnarketa hau eh gidaren eh produkzioa eta zabalpena bera e, ulertzeko garrantzitsua da ulertzea azkenengo... Bi urtetan edo e, sindikatuan e, ekin diogun e, lan hildo bat. Dela, e, langilentzako autodefentsa trenznak garatzea. Hildo hau sortzen da pizka bat ikusita marko askotan parte hartzen genuen beste kolektibo batzuekin, ba, baietxe bizitzan borroketan, baina baita ere beste arlo batzuetan borrokan zeudenekin, eta nolabait ikusten genuen ba, kritika asko eta autokritika asko egin genuen nolabait marko horiek bihurtzen urtzen oso autorreferentzialak, Eta askotan oso epe batekoak, ez? Eukaten kaduzi da data bat, Ezen, edo kanpaina baterako, edo kurtxo politiko baterako. Eta, bueno, pizkabate autokritika horretatik, nolabait, abiatu ginen, olako markotan parte hartzen dugunean, elburua izatea, tresna zehatzak garatzea, marko horretatik aratago, doazen erremintak izatea da, langile, langile klaseko ausokide erabilgarriak izan daitezken erremintak garatzea, eta, eta Marko hori ba, nolabait, ba, bukatu kurtsoa edo bukatu kanpaina hori bertan geratzea eta ausokidek erabilializatea. Hauen adibide dira, e, aurre kurtean e, aurkeztu genuen legezkanpoko desalojoen aurkako gida, eta eh bebai egin genuen kalego eran dauden bizi lagunen aurkako erasoi aurregiteko protokolo bat eta bueno, momentu honetan garatzen ari gara bai adibidez eh okupazioaren gaia lantzen duten kolektiboekin e, bai argumentario bat baita ere gida teknikoak edo bai indarkeria poliziala rasistaren aurrean ba erantzuna eta eh formakuntzak eta antolatzeko erremintak eta bueno pizkada turistikoen gida E, naiz eta zetek bakarrik sortu pizka bat kokatzen dugu ba autodefentzarako autodefentsarako herramienta kutsa kutxa ba erreminta kutsa horren e, barruan se helburu ditu herramienta honek ba bueno e, aipatu dituenaren ba, oso oso urrun ezdoaz ba lehenengoa izango litzateke praktikoa bera, ez ulertzen dugu ba etxe bizitza turistikoak e, mugatzea edo bizkat gelditzea lortzen baldin badugu Ba, bueno, aipatu ditugun ondorio guztiak jakin dabe ba, bueno, Erruerak aurrera doala bentsat e, lehunduko direla ondorio horiek eta alik eta uzokide gutzian alde egin beharko dutela gura osoetatik eta gero iai e, egongo litzateke ez, aratago doan e, elburua Gidak eman digu aukera elburu dizkurtsoa maigaineratzeko, ez? Gau da, glaser tainaren dizkurtso horrekin eh vengo a orain arte eta bueno, oso zabaldua dagoen diskurtza da ba klare zertaineraren existentzia existentzia hori bera, eh? Bai, e, e ausokidea edo kontzusmoezko gizartean parte hartzeko aukera daukan ausokidea klase klaseertaina da eta horrek ba benetako etzaia eskutatzen eskutatzen du, ez? Azkenean E, pobren arteko gerra sustatzen duen diskurtso bat da, eta hori oso argi deratu da, ba, okupazio kasuetan, zelan e, diskurtso horrekin lortu eginden, ba, e, pobreak, pobreagoak direnen kontra holdartzea, e, eta, eta inkluso osoetatik botatzea, hau nekusten duen utzunearekin, ba, bueno, e, diskurtso e, fasisten zako. Orduan, turistifikazio prozesuak eta piso turistikoek Ba, e, realitatea e, begien aurrean jartzen dizu, e, orain arte e, ba oso pozik bizi zintezke, baina momentu baten ba, etxe bizitza baten jabetza zuten hausokideak, ba, ikusi dute baien ba, portalera pizu turistiko bat ez dudela, edo haien kalean ba, pizu turistiko pilo direla, haien hausoa E, ba, ire zabalean dagoen zentro komertzial bat dela, eta hor, ba, ikusten dargita garbi, ba, bi klase daudela, ez? Alde batetan gaudela, bai, hipoteka da baina baita ere alokairuan gaudenok, baita ere e, txegabetxeagindu bat daukagunok, baina baita ere okupatzen gaudenok, eta beste aldean daudela ba, honekin e, guztiarekin aberazten direna, ez? Orduan danok e, barrikaren horretan klase berdinekoak akarela, eta ondorio berdineak e, pairatuko ditugula, orduan e, beharra dagola guztiok antolatzeko eta gure etxe bizitzak defendatzea, ea usokidarena defendatzen dudan e, bitartean. horretan e, planteatzen dugu gida, ba langileon antolakuntzarako palanka moduan, ez? Hori da, oza, praktikan jartzea, baina e, e, nolabait helburu nagusia beti da, usokidok antolatzea eta sindikatuara hurbiltzea e, zaretzeko kideak e, aipatu duen moduan. E, gukazetan asko egiten dugu komunitate politiko horren eraketaz eta egiten dugu ez dela bakarrik tamainan hastea, baizik eta e, kualitatiboki astea ez eta uste dugu e, gida honen e, plazaratzearekin eta hausokideen e, gerturatzearekin ematen digun aukera ba orain arte igual sindikatuarekin e, ba e, txe bizitzarekin problematika zuzenak ez duten hausokideak e, eh aiengana heltzea ematen digu aukeragidak, beraz e, animatzen dugu ba e, antolakuntzan sartzera eta beti beti egiten dugun moduan ulertzera estela araso individuala eta kolektiboki erantzun behar saiola, ez? Eta bueno ba, bizi lagunen arteko sareak ehunduz eta sindikatura gerturatuz, ba bueno, spekulazioa eta turistifikazioari aurre egitea, baina batez ere eh antolatza horren bidez eh ba bueno, e, berriz ere egiaztatzeko guk daukagun hasikeratik daukagun tesisia, ez, dela eh ba bueno eh etxebizitzaren problematika guztiak, problematika berdinaren barruan kokatzen direla eta danok eh borroka hartu bar dugula horren aurrean, ez, izan pizu turistikoa, izan e, okupazio baten desalojoa edo izan e, funtzputre fontsputre batek eh erosi duela bloke bat egura gure eta pizka bat bukatzeko, ez me bora ne, pasado mazo, ¿no? Sí. Vale. Eh e, bukatzeko nik maginatzen dute azeten eh itzaldiak entzun dituzuela naikaitok, baina bueno, hemen e, garrantzitsuak ikusten dugu be bai, ba honek ematen duela aukera be bai, auzoaren E eredu piska topiko eta txuri horrekin eh, apurtzeko, ez? E, eredu zidanista hori Auzoa dela baleku ideal bat, zeinetan danok lagunakaren eta danok e, alkarrekin bizi gara eta eskutikoaz ogia erostera, ba bueno, guk beti esaten dugu, ez? Auzoa ez da kode postal bat, ez da marko geografiko bat eta Auzoan bertan zapalkuntzak eta violentziak ematen dira, ez? Orduan, eh, honek eta pisos turistikoaren agerrerak ematen digu aukera be bai hori mai gainean jartzeko, ez? Eta oso defentsa hitz egiten dugunean, hitz egiten dugula eraiki nahi dugu hauzo horren defentsas. Fondoen eh, aratzen tsanda da. Galdera da, e, gida hone legalki edo juridikoki zelango bermea duen Ia e, ja, beste tresna juridikooren bat dagoen e, Gure borroketarako Aurreko aizan da gero, galdero baitea e, es. A ber... Berrme... Bueno, lehenik eta copyrighta pasako dio... Usare txekazetik, ni bera bokatu ezela. Ez, eee... Eh, uste dut, hemen importantena dela eta joez, aretxeko gideak noak oso hande du. Hau da, gira sortzen da, pertsona bat etortzen delako behar batekin. Legeak ez dio, ez honen inguruan. Legeak interpretatu behar da eta ikusi behar da, zer zirrikitu dauden, pertsona horrek nahi duen hori, azkenean, helburu batzuk finkatzen diregara gota, esaten zu goztia, hau interesgarria da. Orduan... duan, eh, Lehenengo eztabaida da bai da, etorri zidanean, e, sade txeko kideak Baina espezialista askotan Jo, ideia jau daukagu, zeiru ditzen? Zona <risa> marron <Toma> <risa> Karo, e, azkenean eskatzen duelako Azterketa, analizia, eztabaida da Eta, eta piztina ara salto egitea, jakinga behurik badagoen, edo ez? Karo, salto beraiek egite dute Eta asmatzen dute e, Kasu honetan Hori e, etorri zenean hartu genuen azkenean jabetza horizontalerako e, legea eta azkenean hor interpretatu azan, bueno, gehiengo nahikoa baldin badago debekatzeko edo onartzeko gauza bat komunidadan hau ere bai. Zerbatik ez? Karo, da lehen esan duuan aurrazkenean ateratzen zaizuna da, jabetza pribatua joder baino legea, karo zuk ere horri aurregin bar diosu, azkenean baditu zulakoa osa batzuk barneratuta, eta, bueno, pues borroka, barne borroka hori hor, hor bat dukazulako. Eta horrein dugua horatzen ez, e, lehenengo bezia asamblea batzuk egin zituzten, baino, e, sare txeko egon biatu gintuzten ni, e, abokatu kide bat eta eta biok e, bizilagunen bilera horretara eta administradorea, zegon. Eta pixka bat ere ikusteko legearen bermea, ez? E, bilera horretan, Saretxeren postura bi abokaturekin, roi go, txungo, zuen, gure abokatuek diote, hau posible dela. <risa> Eta finkako administratzaileak esaten zuen, ez hau ez da posible, zego audientzia provintzialean jaso ditugun formakuntzetan, diote badagoela jurisprudentzia finkatzen duena hau ez dela horrela. Ez badago jurisprudentzia horrekabia daude kontrakoa finkatzen dutenak. Eta nebezu pasako dizugu. Klaro, talka horretan da legeak zer dio, legeak dio bata eta legeak dio bestea. Kontua da, zein egirabazten duen talka honetan. Eta talka horretan, zeranean fink administratzaile bat kontratatuta zaudena, audientzia provizialdean, e, formakuntza jasotzen dituena, eta komunidade baten nolabait ez, labela daukazunean, zeranean, etxe-bizita sindikatu bat, sindikatu bezala oraindik, ez? Oza, azkenean, etxe-bizita sindikatu esaten diogu, eta nik argi haukat sindikatua direla, baino eh, sindikatu izateko edo zide hori lortzeko bide eman bar da hostia, txiki egiten zera, eta horregatik egin bar diozu, ez? Orduan nik uste dut, borroka horretan lortu dela azkenean, ez aurrekari bat, batzuk baudelako, eta begira neri amorrua ematen direla, azkenean, Espainiako hausitea igorenako nartu du eh, komunidade batek debekatu dezakela. Ez jarduera e, ekonomikoa bos, garatzea, eta bestela ere, eta hori bai, legeak e, zehazten duena, kuota, ez? E, etxe bizitzaren kuotaren eguneko hogeia, e, ba, bera gain hartu barko luke, e, bai edo bai. Eta hori dira bermeak. Azkenean bermea da borroka eta konbintzimendua. Ota, legeak ez diolako, ez zer? Legeak interpretatu behar dalako, eta bide batzuk ematen dizkizulako. Evidentemente, beste, beste gauza batzuk debekatzen de ditu. Bestelako erraminta juridikoak ba, oza, kit, oza juridikokin, nik esango nuke Bari bidez, etxe bizitza turistiko baten zarraia Silikonazitzi barbalin badezu, kontu zibili arpegia ezera guzten e, Plakak hendu barbalin badezu, kontu zibili arpegia ezera guzten Eta txilotzen baldin bazaitu uste, komisalde gian ez deklaratu Gomendio juridikoak, beste tresna juridiko batzu Segia esan borrokaren bitartez egiten da bidea eta, eta eta kasu honetan hori erakusten da azkenean ez dago ez err egin da guretzako berriro diot guk egin bardugu bideo hori eta azkenean bideo hori egiten ari gera kontra esan hauetan eta guztiaren kontra eta ziletasuna e, irabazten. eta guzti honek beti eramaten hau refleksio berriena da guzti honetan abokatuaren papera zein da ustet abokatuaren pa nika osea nika abokatuekin arazo handiak ditut eta badago joera bat lehen esan dudan bezala guztia judizial izatzeko, guztia legearen e, diskurso eta eremuan e, kokatzeko. Eta horra abokatuak erru ondia daukagu. Erru ondia daukagu oso teknokrata geralako eta jotzegugulako dugulako horrela interpretatzera eta borroka honetan lehen lerroan jarri bardena da borroka politikoa. Eta abokatuak jakin bardu irugarren laugarren bosgarren lerroan egoten aholkoak ematen, tresna zoil bat delako sindikatuaren esanetara, kasuenetan. Eta guztiutabokatuak ikasi barduela hori e, egiten. Eta ikasi barduena da, etortzen zaio nean, sindikatuko jendea e, e, doktoreza batek, baina langa iagozkatzen duen kaso batekin, pues ikasi barduena da, pasientziarekin aztertzen, sindikatuarekin hitze egiten, eta tresnak sortzen. Bai? Beste... Beste logika bat da e, garatu behar dena. Beste logikabat. Aribez bulegoan, duela ja denborat, fiantzen kontuarekin, beste gai ba da, baina fidantzen kontuarekin konturatu ginean. Garo, fidantzak normalean, alokairuen fidantzak, upueltatzerako borroka horretan, bimila euro baina gutxeago ari gera eskatzen. Horretarako ez da bokaturik behar. Eta orduan izan zan, hostia. Hau da, demanda eredua, tori sindikatua, zuek egin demanda hau, zuek eraman pertsona hau bepaite gira, izan zuek protagonista irabaztiz ieritasun hori bihurtu edo egin evoluzio bat sindikatu izatera, izan osoak, eta gu hemen egongo gara laguntzeko eta asesoratzeko, baino ez lehen horrean, gu ez protagonista burrako honetan, protagonista jendea da, langile klasea da, antolatu behar eta borrakatu behar Eee, eh, oso ondo! Bile, <risa> <risa> eh, vale, gara purtsuet du estifikazio hori aurre egiteko, pos, gidari mandutxego espare bau vuelta, baina bai badeko iparraldeko kasua aldaren kasua, bai? Badirela beste bide batzuk ere edo, beste borroka ere dut batzuk edo, orduan, igual, purtsu bat ja bukatzeko azken zati hau, eh, ze minuten mandu zuen zuen borroka aurrera, eta sekin mota egin dute zuen, bai? E, beraz go pizkat eh kokatzarren zer hilduten zen zen eh pedu argi eh bo etxe eskubide bat badela e, Ezin dela denela onartu e, bakar batzuk dirua egiteko e, jende batzuk etxe bizti edo bizitokiri gabe galitzea edo egotea Eta ezin dela hon hartu, e, ba, e, etxe bizitza bat eukitzearen eskubidea, e, bi, iru edo lau izatearen gainetik kokatu behar dela. Hori zen gure hildoa, e, eta e, abiatu dugularik aipatzen e, egin dugula diagnostikoa, e, e, gero proposament egin genituela, eta guk e, beti izan dugu ildo bat da e, e, elburu bat finkatu, Eta hortaratzeko e, ba, borrokara dagoaz. E, bon, e, ez gira giratik pasa, <laughs> e, ekintzatik pasa gira, eta e, ez du harran nahi ez dugunk e, proposomen eta lan e, orokor bat egin. E, guk beti usan dugu e, bildo hildo batik e, ekin za, eta bestetik pragmatikoak ere baginen. Nun e, ez dugu e, astapenetik eta oraindik ere ala da, ez dugu lan egiten dugu ere e, e, agintari politikoekin, E, egitura publikoekin, eta e, lan egiten dugu guk gurel buruetara eltzeko. E, ez baren badi egute onartzeno elburua, babagoaz ekin okupaziora edo beste mota batetako ekintzetara. zetara. Guk e, egin genulari neagunostiko hori, eta ja pasada, ze, horren dela urte bat eta ribena, pasada piskat, Erran e, genuen, e, iru urte maiten diogu gure buruari Parra Euskal, Herriko, gaur, e, Parra Euskal Herriak gaur egun pairatzen duen espekulazio gazatiari e, atera bide bat emateko. Eta hortarako e, neurriak e, jarri behar dira, beste naz, aterako egoerauntatik eta e, txarrera eginen du. Eta e, sustuta ipatzen zen dutela eta e, ba, espekulazioaren eragina, guk errotik eta barnetik bizi dugu egunerokoan. Orduan herrien birena izaten ari zen oso arazo handia benez ez bakarrik hori guk proposamenak egin larik 5 ziren, bat zen etxebizitza alokairuak edo e, alkilerrak mugatzea, prezioak mugatzea. E, gero beste bigarrenik zen etxebizitza alkilatua osoan alkilatuak ziren etxebizitzak babestea. Bigarren etxe bizitzak mugatzea, zega horregun erran dudan bezala, e, etxe bizitzak, Bigarren etxe bizitzak ipar euskal herrian eguneko goita batetara iritsi dira, eta badakigo hori horrek gora eginean duela, eta ezin, dage, ezin dago hartu lurralde batean, eta hiri batean, edo nimenelo edo getaria bezalako hiri batzuetan, non etxe bizitzen eguneko berrogoita baino gehiago Bigarren etxeak dira. Horrega, iriek ez dute gehiago bizirik, eta ez dago Hori da, pixkat guk, e, ba, nagozu turistifikazioa, bere e, maila e, muturrera eno, eramana izan da, non bait, Euskal Herrian, e, kostalde osoan. Hor duan, hori e, kusirik, e, bo, aipatu dute, bigarren etxebitza mugatu, eta etxebitza sozialak, bezen dituzugunak etxebitza sozial edo publikoak, zoi dira, e? e? UPE UEP. Bai, etxe bizitza. Bai. <laughs> bueno, horiek babestu eta e, eta, eta, eta e, bertako herritarrak eh etxe bizitza sozialera heltzeko ba eh ba, e, eman. Horiek ziren gure bost eta bai etxe hutsak ere bai e, e, mugatu eta berriz ere alokaitu urte osoko alokairura e, e, bultzatu. E, Brienik haipatuko ditut, hor, e, e, bi, bi, gure proposamenetan, bi ardatz e, direnak e, urteosoko alkilerrak babestu eta bigarren etxe bizitzak mugatu. Zer, hortan gabiltza, hortan izan ditugu jadanik e, garaipenak eta e, eta bigarren etxe bizitzena, bigarren borroka bat bilakatu da k abiatu genorarik etxebititzaren gaia, e, aipatzen dut e, erbi biden e, arazoa e, nahiko nabarmen ikusten genuen, eta e, ordura arte egine zena ba, maigainan jarri genuen Ipar Euskal Herrrien. E, guk erraiten genuen ba, tsunami bat izanen dela errendudan bezala, hogei e, mila etxe bizitza galuko di la, oso lapela burrean, eta BP e, luzean ba, Ipar Euskal Herriko gure herritar klase e, oso bat, kanpo e, e, bizitzera e, behartua izan entzela. Orduan, e, guk egin genuena, e, Airbnb-ren e, edapen handi hori zetorren, jakin e, dezazuen gukatzearen, e, Parise eta Bordale bezalako hiri batzuetan kompentsiazioen aurriak hiadainik martxan jarri zituzten. Eta ondorioz, Airbnb ikusiz, Parisen, ed, Bordalen edo, edo Nantesen bezalako hiri batzuetan, ezin zerela gehiago garatu nahi zuen bezala, hasi zen garatzen eh itsas bazarreko hiri e, ertainetan eta bo, gure kasua Ipar Euskal Herria hala da eta ba osoe osoepelaburrean kriston eh edapena e, iku, ikusi genuen. Orduan guk genuen bo, zer egin daiteke horri aurre egiteko? Kompensazioa Ipar Euskal Herrian ere eh jari. Eta horregatarako E eh, errantziguten agintari politikoa, ez hori ezin ezkoa da Ipar Euskal Herrian. Erran genien, bai, bai, posible da. Orduan, e, egin genuena zen batik e, agintari politikoei begira nota juridiko bat eraman gineen. <laughs> Abokatuekinan ingenuan. <egin> <laughs> eta e, erranez eh e, Tentxopeko eremuan Ipar Euskal Herrian ze kostale guztia Tentxopeko eremuan kokatzen dago eta hiri dira. Em, bai jarri daiteke konpenssazion aurria eta em, eta hori ideia hori herrtzeko eta herritarrek bai e, ulertu dezaten hori garrantzitsua zela eta beraien e, biharko e, Iparoskal Herrian bizializateko izateko eskubidearigin eh ildotik edo, edo borroka hortan ari ginela em ginen okupazioak egitenu. Eh okupatu genituen em ba, ekainean hasi ginen 2021ean eh okupatu genuen e, lehen etxe bizitza turistiko bat Baionan eta hortik atz at, hasi ginen ekintzak egiten eten gabe eta e, etengabe okupatzen itzi bizitzak, e, etxe bizitza turistikoak gehienak ilegalak ziren, zen bestean erzuoten erregistrorik. E, eta hori e, hori e, dago, legez. Orduan nolabait okupatu okupazioak egiten genituen eta ba, nola etxe bizitza turistiko horiek ilegalak ba ziren ere, ba nehorreten ausartzen ere guk anporatzea, ez? ordorioz or, eh ba nolabait eh tu, turistiko horien inguruan zegoen eh ba norberak naizuenen egiten zuela dirua erabastearen bidetik ba nolabait main gainean erran genuan ez norberak ezin du egin nahi duena badira elegidiak badira neurriak eta ez bakarrik hori e, gaur egun ez bain badagan neurri e, gorik ematen biharko egunean ba akabo orduan E, egin genuena, e, juk bakarrik jakindeta zuen zer den konpentsazioa, konpentsazioan eurria da, e, pertsona batek etxebiztza turistikoa bali madu, behar du, hauzo e, berdinean, eremu e, superfizie berdineko etxebizitza bat sortu, jadani e, merkataritzarako e, e, bideratu aden, e, eraikin edo etxebizitza baten, ez dakitu gulertzen dira zuen. Uste. Belako on, etxe bizitza bat, pisu e, bat, eh eh Airbnb edo turistismo jatzen duzuena, 50 metro karratutakoa. Ba, etxe e, Auzo Berdinean badarduzu atxeman 50 metro karratutako eh etxe bizitza bat eta e, jadanik e, merkataritzara bideratua dena, zen konsideratu da legez, e, hemen ezagin den, baina Airbnb konsideratu da ipar euskal herrian, Frantsa mailan, merkataritza bezalako sistema, dirua irabazten baita horrekin, eta ondorioz e, konpentsa zoarekin, bar dute, ba, demagun bulegoak direnak e, sor, e, bilakatu pisuak eta urte osorako bertan urte osoan biziren norbait kokatu, hori da, kompensazioa. Horrek, zerra nahi du, kasik Iparozkolarian ez zinezkoa dela gehiago Airbnb bat xo, e, e, jartza. Eta zer egin du kompensazioa, e, 2008-an, maila, martxan jarri da, ba, e, gaur egun ez da gehiago e, Airbnb e, eskaera, e, Airbnb eskaera, E, edo etxe turistikoak egiteko eh baimen baimenik baimena eskerarik bertatu eh Ongi. horrek e, tsunami e, eta egin du e, eta ba eh genuen 20000 etxe bizitza galtzeko e, e, ba, arriskuan baginela ba 20000 etxe horiek lortu dugu ba, besteak. Bai, e, arazoa dagoena herbien birekin da, e, da e, jabeak e, onura fiskalak baditutela estatu frantsesean eh da. <laughs> Baditu eh zergetan ehuneko 300ko eh berapena dauka etxebizta turistikoak egite, egiteko. Urte osoan alkilerrean jartzen soilik etxebizitza ehuneko 30ko berapena daukazu. E, guk egin dugunan eh hor badalege bat ari dena e, Frantzia Mailan hori e, eh turistikoak orokorrean eh mugatzeko eta uztopatzeko eta, eta bereziki eh arautzeko e, lege bat eh martxan jarzen behri dute ari dira egiten. Nolabait aldaren aldak parte hartu du e, lege horren lanketan eh Iñaki Etxaniz e, sozialistak e, diputatu sozialistak du e, indarrean diarri, eta badirudi aurrera egiten egitean direna. Bo, e, itzultzen naiz nire, e, orban badirudi ere fiskalitateak etxe biztza turistiko horiek, dituzten onura horiek e, e, apalduko direla eta etxe biztza e, arrunt edo alkilatu, urte horsoan alkilatuak diren, e, mo, ba, dit, e, etxe, bizten, e, etxe biztzen, etxe biztzen dituzten onura behar dintxoak, e, okango dituzketela, renabaitu eguneko eta berapena. Em, bazen ere pixkalitatea bena bazen aipatzu duzuna, banketsek egiten zituzten alokairu maileguak txebizitza turistikoak egiten bai zituzten erresten zituzten maileguak oha hori ere eten eginda. Gorda norabait, e, konpentsa zoa izan da garaipen handi-handi bat iparruzka Euskal zat ikusi ze, ze egoera zen. Gaurra arazoa da ez du dela arazoa hortan <laughs> konfont zen. E, bigarren arazoa ipatu dut etxe bigarren etxe bizitzena da. Urtero, e, behatzi honbat etxe bizitza bigarren etxe bilakatzen dira eta hori asko da. Ez behar dugu gure iparruzka lerri osoa bigarren etxe bilakatzea pues, behar da horri e, e, atera bide bat eman. Gaur egun legalki ez da atera eta guk eskatzen duguna da atera izatea, eta hortarako erabaki dugu kanpaina oso bat egitea eh ultimatu e, kanpaina oso bat eramatea, bigarren etxeitzen kontra e, aipatu dut ekintza asko egin den aldakoak e, konpensazio neurria eh hartzeko e, baita ere kanporaketak ere salatzeko argiria eta segitzen dugu E, sortu genuen ere, plataforma bat, e, ez da gu bakarrik, beste ogoi tamabia egiturek e, de, partartzen dugu plataforma horretan, e, herrian bizi plataforma deitzen da, eta herrian bizi plataforma horretan, eretan, daude sindikatak, alder alderdi politikoak, sozialistak ere badira, <laughs> badira, ZGT, LAB, ZFDT, sindikatu guztiak, Badira e, gu bezalako eh elkarte ekintza ekintzaeko elkarteaak e, badira e, lurzaingia, laburantsa e, elbe, eh laburantsa ganbara, bueno, bon, Zabala da eta e, plataforma hori horrek antolatu zuen 2021ean batean, 20an izan zen. Ele manifestaldi bat espekulazioaren kontra. E, ipar spekulazioaren aurkako manifestaldi horretan 14.000 pertsona lagun e, mobilizatu ziren e, baionan. Asko da, denaldia zen, e, etxibizaren gaian 14.000 pertsona kalera ateratzen zirela. Eriot, es, frantxe esestatu mailan etzen sekuran ikusi eta pentsatzen dut egualdoen ez da. <laughs> Orduan hor eh ba, e, nolabait agintariak belhurtu agintariak beldurtu dira eta eta egindutena eh estatu frantses mailan eta hori da pixkat eh eh aldaketen e, gu ere harturi geitu dira bilakatu da etxebizitza len eh gaia eta horregatik ere e, azken garaiotan ari dira e, lege aldaketak izaten e, etxebizitza turistikoaren gaiaren inguruan E, bigarren manifestalibate egin genuen joanen apirilean, eta horien degutsi e, gago zegoen, baina, e, bo, kriston neuria egin zuen. <laughs> baina euria etzen, dilubioa zen. Hala <laughs> ere, e, 2000 manifestalien artean, e, txegizaren gaia e, asko gizarteratu eginda. Gaur egun, e, oro Ipar Euskal Herriko gehien, erritaren gehiengo batek dio behar dela arautu behar dala bai etu, etxe bizitakoak arautu baina bai etxe, etxe bizitzen, e, prezioak mugatu, etxe bizitzen alkilarrak mugatu. Ordan nolabait ordura arte emangi nituen proposamena baino urruta urrunago jo egiten ziren, non etxe bizten ere mugatzearen alde e, e, zeuden e, uniko irurgoia eh herritarretan. E, 2008, e, eta fite bukatuko zena, nes liatzen. Bi <laughs> e, miratagoita bar, jonen manifestalien ultimaton bat, erraten nuen, e, e, pausatu genuen, erran genuen, ez genuela gehiago onartuko bigarren etxe bizitzabik Iparo Eskalarian. Etxe bizitza, bigarren etxe bizitza oro Iparo Eskalarian sortzen zena, okupatuko genuela. Eta gaur egun, eh kanpaina hori ultimatom hori erran genuen gauzatzen hasiko gira urtarrilletigoyti urtarri lan gaude eh hasi dugu jadanik hasigira eh ba erranez bat gehiagorik ez eta hor e, fasea okupazioena ez balin bada neurririk hartzen hemendik at eh hasiko dau da huntan edo eh irailetigoyti justu bukatzeko, eh lege, lege berria aipatzen behin beinuen e, egin ditugu proposamenak eh, plataformarekin eh, ordan horiek e, ere erantzun bat eskatzen dute. Epatzen aipatzenuan lege le etxebiztaren etxebizitza turistikoen inguruko lege hori fiskalitatea e, mugatzeaz gain E, beste bi proposamen eh ematen ditu eta guri menteza zaiguna bat horietariko bat da da eh ikusten duela etxe, bizitze, etxe bizitzetetan eh bigarren etxeen e, kopurua mugatzea kotak e, finkatzea hori da gure aldarrikapenetariko bat eta legeak berea egin du eh horien eh Ordan bon aurrera pausuak badira, e, beste eta eta segitzen dute gauza gauzabo e, parean badugu frantsa errezstatatu. Eskoinekoa eta nahiko e, gustukoa duen erbi bi eta erbi biden lobia, ordan hori ezta dena erabazia, Mainaiparro eskalerrian ba konpentsazioa eh irabazia ere konpentsaziorena zen autetxi batzuk arira raitengoi sobera mugatzea da sobera mugatzen du abar, bo, gu alda bezala eh gure lana da eh eh arau hori errespetaraztea eta ez bain bada darespetatua erranadiegu eh segituko ditugula ekintzak Orduan, hortan or dugugu gure lana. E, beste bukatzeko eta horrekin, erraten nuen bost proposamenean indituela, etxibitzten mugatzea, presion mugatzea, e, -alk alkilerren presion mugatzea, berkatu. Hori, e, e, dispozitibo hori ja da, e, onartua da 2008a bostetiko iti para euskal herrian indarrean jarriko da. Vale, ba, bukat, bukatzen goaz, e, horre itxire amateko, nik apunte bat txekatu ditut, igual zuebe bai, baina igual ez dira kompatibleak, nik botako ditu nireak tokatzen zairar lago. E, bai, kapitalismoen e, ondorio darpegi desberdinak ikusten ditugula gura osoetan, eta gure mai gura osoetan, zentifikazioa, turizifikazioa, regulazioa, fakta, espekulazioa, bai, e, horrek ekartzen dagoena da komunitate galera bat, zare galera bat, eta baita ere klase burguerza edo finantziarioaren aldeko loditxe bat eta, eta legean alde, bera alde egotea, ez? Eta nik uste tresna txiki eta sumeak ikusi ditugula gaur, kometate politikoa sortzea, klase kontzentzia pistea, gidak sortzea, kanpaina, salaketa eta nik uste gara epen lortzen ditugu nirenean, nik uste, pues, Em, horbagoa <gülüyor> eh, zela guindaritzen eta nikuzte hor klabea dela bai, sindikatoa, bai sindikatoa klase, klase bezala antolatzea ta eta, eta borrokatzea. Zokatzen jakuna, bai? Hasion dugu. Em. Oinetate txikitxo bat itxiko dugu ekarpenak eh, edo galderak egiteko, bai? Eta, eta ondoren ja luntza eta berbaldi informalak. Horren, erbaitean nahi, nahi badu madu, aipatu ipatu ikarpenabak egin edo da lakoa, ba? Esan, eta eta mikor, mikor da horri luko dugu. Horre aipatu zue, posiblea dela, horre e, bat eta e, biziria guna konvokatzea, eta, bueno, ba, Nola baite, itea, holan, zinatzea, baina hori be, beba izango du e, dinot, posible izango dela hori aldatzi. Zasana du, e, zuk lortzen duzu gehiagoa momentu batean, bain, en, e, pinkotasunaz baina pinkotasunaz zen bat denborakoa behar dago dinot. Ba, nik esan kontrara. E, estatutuak aldatu daitezke beti, claro. Baina, bueno, hortxe, hortxe, ez? Hori Or, da borroka, azkenean mantentzea lortu duzun hori. Eta, eta on, o sea, azkenean da kontzientzia pistea eta, eta ustea hori. O sea, Uste eut aldako kiakos ondo explika... O sea, zerbait ikusi baldin bago da, legeen aldaketan ola ematen den, jendean tolatzen denean eta borrokatzen denean. Hor dago, boterea ramenaen oreka. azkenean hori da, legea da isla bat. Eta hor duan, bako eta bere komunidadean. Horria, borroka ere moa. E, Geitzeko pizka guke bai ikusten genion onura. San... E zu no, baite, espekulatzaile bat edo mm, kanpotik e, datorren pertsona bat erabakitzen du, erostea pisu bat milbosarrean, e, pisu turisteko bilokatzeko ikusita bakarrik ja, komunitatea antolatu egin dela horren kontra lortu edo ez lortu boskaketetan edo lortu edo ez lortu estatutua aldatzea, nola bait, bai dela, bueno, ba, baintzat badago la resistentzia bat hor, ez, eh? eta igual bapentzatuko du obeto bloke horretan erosi baino lehen. Osa, igual ez da, hainbeste estatutotan, registratuta geratzen den e, neurri bat, ba, bueno, bai uste dugu, ba, bueno, baldin bauka, post blokeen artean erabakitzeko, eta batetan badakizu iztiluak egon direla, eta antolatu direla, eta baintzat e, elkarrizketa hori egon dela, ba, hori bebai pizkagat gelditzeko balio duela, ez eh? eta igual handikamar urtetara aldatuko ira estatutoak, igual gaur egunez, baina, bueno, meintzatpauzu horiek emoten, bebai, eee, eh, ba, bueno, boterea bebai erakustea hortik, ez, eh? resistentzia horrela ditu. Eh, bueno, nire bai donostikoa naizela eta, bueno, gazi izan da hor eh, daun, Ontua, bizi, etxe bizitza bizitzakontuan, bueno, nuak esan du mezelaba arazo larria da. Eta egila, e, duela hilabete batzuk ikan jartzen egila nola baiteko esko jartzen egila, o gudalitxea ezakit, no? E, Kazentzako laguntza batzuk, pizua, pizu e, eta aloka izateko ordaindua izateko, eta nire gadere izango zen, e, ze modutan nuretze zuen hori, Ea baldima erresistenzia hori lasaitzeko modu bat edo mugatzeko modu bat edo edo o sea, nola interpretatzen zuen hori, porque claro, arazua baldima hori pues hori izue kasatu lezuen guztia, ba ematetuno como que es un parche. Ezakita berno la interpretatzen zuen Zueko, o paliogarria dene doez, o, ze, ze uste zuen horren inguruen. Na, diru laguntza maten du, berkatu e, zetik. Hori, ah. bai, berkatu, hori zene, hori, justo. Bueno, justo, diru laguntza oien inguruan ez dugu itsegin, baina bai ikusten dugu, ikusi zen e, moratoriarekin, ikusi egin daba, bueno, e, azkenean e, eusko jaurlaritzatik jaularitzatik, zeinudaletatik datozen diru laguntza guztiak e, gure irakurketa da partzeak direla, eta azkenean Ez daude bideratua langile klasearen beharretara baizik eta jabeak dirua esgaltzera, es moratorioan bertan oso arg ikusten zen, osea askenean diru hori eh ba, bueno, modukoak, es askenean e, estatuak e, jarraituko du jartzen. Orduan bai, gero horrebai sartzen da pizka bat, erreforma eta, eta eraultzaren arteko zera hori, es osea gu ez gaude erreformen kontra, klaramenta baedoseine erreforma gure bisibaldintzako betzen dituena. E, onerako izango da, baina gaude diskurtso erreformista horren kontra erreformak ondo gaude baina ezin gara horretan geratu eta hemen errora joan barko ginatek lehen noak aipatu du e, arazoa ez da nik ezin dudala e, alokairua e, ordaindu ze dira laguntzarik ez diatema arazoa da alokairu bat ordaindu bardu dala bera, ez? orban, zentzu horretan gurekidentzako e, laguntza bat baldin bada ba, RGI askatzen dugun moduan edo, e, bes, edo zen errekurtzotan parte hartzen dugun moduan Ez dugu ez etxek esango eta obera joango da edo etxe bizitzale lege berriarekin gertatu dana. Baina argi uki behar duguna da, arlo dizkurtzi borretan eta gainera atzerretan ez dela gure onerako. Hau argi tagarbi dela, alokairuak hiruak mantentzeko preziorretan eta jabetzak mantentzeko ingresu hoiek e eukitzen. Baina beti ere, ematen diatena hartu, baina askotan beha ematen duela apurroiek eskertu behar ditugula. Eta ez da, eskertu beharreko apurra, giz? Osa ez dakitzuek egin zuen... Bueno, ni nire iritzi pertsonala emango dut. Ez hainbeste eh, sindikatu dezela. Nik uste dut eh etxebizitza politikek edo legeek ez dutela gaitasunik etxebizitzaren arazoarekin e, amaitzeko gaur egungo testenguruan edo kapitalismoaren testenguruan. Ikusi zen ustez bizilagun eh badago bizilagun diru laguntza bat proporzionala zela biztanleria e, iriedo erriorkiko izanariarekiko edo edo soldat ehu soldata 130a rekiko eta hori gaur egun ez dago batera eguneratua e, dauden prezioak ikusita ez dakin orkeiskatu gaur egun e, diru laguntza hori baina bueno esan daidetena da e, pues ba, dela, oza, eta piska legea legearekin komentatu deguna eta zuk esan dezuen horietan aprobetxatu balden bada aprobetxatu balden bada eh beharko degula. Baina ikusten ez ez duela, osea, ere e, ez ditu zalantzan, o sea, ezin zalantzan jarri behar dugu horrek ere te, bizitzeko ze forma reproduzitzen dituen Eh, bueno, ez dakit, ose, gauza gutxi e, gehitzeko, baina e, ez dela inondekinora konponbide izango, konponbide bat izango, izango eta eh momentuan dagoen gobernu, gobernuaren eh neurri bat izango dela eta testenguruaren araberakoa. Eh, nik bai ikusi dutena da dirulaguntza laguntza horiarekin, porque nik egizten du baten eta baita <laughs> diru laguntza hori e, Eta ikusi du direla, eh, ni bezalako familia batean jaiodiren personak, oza, sea, dana izan dugunak, eta gero eh, adibidez, bai migrante perfila etorri da, baina, eh, beraik, ba, eh, trabaja bat sozialetik eta zirutu lortu duten ez beste apur bat, ez da kompatiblea. Eta ikusi dut dana da, eh, ni arreba bezalako perfil bat, non badaukan ja soldata duhin bat adibidez eta hori da propietariari ordaintzen jarritzeko. Osea, nik proposatun hori udaletxean eta ni bertan esanuen, "Wow, Pablo, zeza biziten." <risa> Por queda diru hori emateko propietari hori. Eta ez da zure bizikairdadea hobetzeko edo, edo, edo zure beharrei aurre egiteko, ez dakit, ez dakit gustear luchik esan duena. Eh, adibidez, etxeagintza dela Donostiko eh etxebizitza zerbitzua, bon, ezakit, osondon, zer, osea, bon, zerbitzua, hor eh Gazteentzako etxebizitzaren alokairuaren prezioa gela batekoa bakarrik gaur egun dira 283 ta zerbait. Baina etxe babestua da eta E, diru laguntza horrekin ezin ez duzu etxe, osea etxe batean bizi balden bazean ezin duzu diru laguntza hori eskatu bakarrik merkatu libreko txigiztetan eskatu dezakezu. Orduan 283 nere orain irutze zait merkea, baina baina ba, duela bost urte hone aterri ginenan ez. Ordain ba, ba orri. Eh, esilak batuko dugu salde batean eta aluntzera, vale? Eskerrik asko ta bete. Eta flori bevaila, garikasau.